pada hadi was-sabihi komensaba al-hamd ina yawmitin wa ba'd eh baada ya Allah subhanahu wa ta'ala na sallallahu alaihi ya pili na kama e fi awali altasa yakuma atazunguzia ya, e, ya aljalu wa atharuhi asayya fi alumma ujinga e, nazile athari zake mbovu kwenye umma wa islam e, lakini kwa sababu ya wakati napenda hii mauju e, na kama nasiri 3 tak takriban hata la yatulu bina al-maqam kwanza tunaangazia muqaddima kuonyesha ahamia ya mada kwamba hii ni muhimu kisha nukta pili zile al fi umma ya kwenye wa kataja baadhi yake sio yote kwa sababu ni mengi lakini tutataja e, baadhi yake na ndani ya kutaja e, haya madhara nitaangazia pia baadhi ya sura na madhahi ya ujingu ili kukaribisha Ili fahamu tunalizozungumzia e, kila mtu afahamu tunazozungumzia ni ala akhiran nitamalizia na eh radu shubha yani ya aludhur bin jahl maana kuna wakati unatikusoma sawa kwani wanabeba shubha ya kwamba wewe kama ukisoma ni mahdhur bana sawa wewe unaudhuru usbara kupindizwa haa E, watu wa wanyele. Ana kuna watu wengine waingia kwenye majali majadiliano wakasoma soma kidogo sema. Wewe Mungu anamjua wewe tosha hiyo. Sawa. Lakini eh tutalikana eh mtu afahamu haya masuala eh ni jambo ambalo kuna baadhi ya watu wanakuwa na utata na linawasumbua. Hayo e, tutalizungumzia wa eh kwenye mwisho wa maudhu <coughs> Alikuwa fillah aljahlu ni msiba Katika misiba ya sisi Waislamu hivi leo na jambo kubwa linaloasubua wa Waislamu tunasema ni kama janga ni ujinga Waislamu wengi tukubaliani mimi na wewe tusikubaliani lakini katika misiba mikubwa ambayo na majanga makubwa ambayo yanawasubua waislamu afaradan wa jamaati ni ujinga na hapa anazunguzia msudi hasa e, watu kusoma elimu ya sheria Mbali na kufanya umumu hata kusoma sekulania wajua mtu aliyesema aliyesoma pia sekular na ambaye hapo kusoma sekular pia huwa kuna ujanja fulani huwa mtu wakonao nao ikiwa amesoma sekulania na yule ambaye anasoma wako tofauti wa watu. Na unapata mtu hapa ambaye amesoma from 4. Na mwingine ana kusoma kabisa. Hao watu wewezi yani, kuweka sawa. Utampata yule ambaye hakusomene ile secular. Yaani ana ujinga ambao hata siyo muweke wapi. Sawa? Kinazungtia jiha ya nini? Ya elimu ya dini. Upale wa elimu ya dini. hivyo kutosoma elimu ya dini kini mjanga ambao waislamu e, wengi kwenye mistamaa yetu eh ni jambo linamsibua watu wengi na watu wengi hataki kusoma aslam lakini wataikana muislamu ufahamu ya kwamba aljal ila alla e, fi qaumi unapoingia ugonjo wa uginga katika kaum ya watu hao watu wao wachukudie kama masiri yao au mashukio yao huwa ni madhamifu hakuna maana wataenda masiruhum ila alaka wani kuangalia miaka nyuma hata unapiga mfano wa elimu ya sekular huku kwetu kwani kwetu kwani zikitoka nafasi za kazi hatupewi ni nyanya fulani ya watu kuingizwa matafuta wasomi huku kwani utawekwa nyuma tuambiwa nini Hamkusoma tutadhulumiwa huku hinsi kitu tunacho sasa hii hata kwa ni elimu na sheria ni hivyo ikiwa mtu haku la yurja minhu khayr huwakutarajii kwa kheri kwa nini Huyu yake mtukiwa akisoma eh ghalib kuitarajia msho wake kuwa ni ni watu wenye kila si, wakika, Kwa nini? Kwa ya watu ikiwa kusoma hawawezi kufanya chochote katika jamii yao. Kabisa hawawezi kufanya chochote. Bali watakuwa wao daima ni watu wenye kudhulumiwa kila siku. Maadui wakija kuwadhulumu. Kwa nini? Kwa kusoma tatizo hilo rahimahullah al-imam ibn khayyim ana maneno asema fadhila al-insan ala amefadhilishwa juu ya mnyama mwanadamu umekuwa ni bora juu ya mnyama kwa sababu ya elimu katika zile sababu za mwanadamu kufadhilishwa ni kwa sababu ya elimu Mwanadamu akisoma elimu ya sheria anakuwa ana fadhila juu ya nini ya wanyama Kwa nini akasema kwa sababu fa inna minad wako katika wanyama ambao yanyakulu akthar wanaokula sana wako katika wanyama wanaokula sana kuliko binadamu kwao wenye mawale kwa kuwa wanakula sana hawakufadhilishwa kwa sababu ya kule kula mwanadamu alifadhilishwa kwa sababu ya elimu yake wa inna minha sema na wako wengine ambao mai tazawaj wanao ho aulad na wana watoto zaidi ya binadamu kwa jamaa wako hivyo na wako wengine ambao wanaokuenda mwendo wa haraka na wana nguvu wanyama wenyewe hata kuliko binadamu lakini mahadha hawana fadhila kuliko mwanadamu mwanadamu ana fadhila kwa sababu ya nini ya elimu yake kwa hivyo mshaa akasema famata akhana al insanu min al wakati wote ikiwa mwanadamu ataishi hana elimu kana ala hayawania al mahu anakuwa ni kama vile nyama tu kuna tofauti wewe unakula kama unakula wanyama unaishi kama vile unavyoishi wanyama hauna tofauti yoyote. Ngoweje nyekupambanua wewe na mnyama ni elimu, ni ile fadhila ya kwamba wewe ni mwanadamu. Watu wengi tukuzia kwa utasemi kwamba kwa, eh kusoma ni paka wewe mtoto hata ukiamtu mzima. Asahaba sahaba radhiallahu walisoma wakiwa ni watu wazima kwamba ikiwa Mungu amekuafikia leo umetoka kwenu umekuja kwenye zile madaris islamia unasoma dini mshukuru Allah Allah muombe Allah akupe ya kuendeleza ile jambo la ilm kwa nini kwa sababu umeingia kwenye majali ya kupata ubora niacha wazazi wako ukaacha familia yako ukaja kwenye madaris unasoma ukihifadhi Qurani au wachukua elimu za kisheria ni fadhila kubwa sana hiyo ambayo eh Mwenyezi Mungu amekunemesha nayo wewe jiangalie kule Jumanne kwetu tulikotoka kuna vijana wangapi ambao wako majumani tukurajishia lakini Mungu alichagua wewe Pengine kuwa hata kwenye mji wenu ni wewe pekee yako umejia kusoma. Au Ipo iweze kutafutabuka angalia waweza kupata kijana aliyetoka kule kwao ndani ya kitongoji alichotoka au ndani ya mji aliyotoka hakuna kijana mwingine aliyekwenda kusoma isipokuwa wewe tu. hili ndio jamii kwamba Mwenyezi Mungu kukuchagua. Mimi bei haؤلاء watu mjimzima ule alifanya kukuchagua akaona huyu anafaa kuhifadhi Qur'an akaona huyu anafaa aende akasome dini si bure bure hivi ukoona tu wewe unakuja unakuwa unasema na maharage unasema huko na nini aa, aa. Mungu alifanya kukuchagua akawaacha watu wengine vijana wengi ambao walikuwa mwacheza kule nyumbani akakufanya wewe uje kusoma kwenye madarisah Siviji bure buree ukalionai jambo a. Hiyo ni Mungu alikupatia hiyo fursa. Akakuchagua ukaenda kusoma elimu Kwa hivyo kika weka yako Allah nayo. Akawanyima watu wengine wapo kwa itumia uondoe ujinga wako usmake mjinga unangane usome ujue dini yako jambo muhimu alimamu alfajira fa innahu muogope manachuoni, muofu na mtu wa pili umuogope mjinga anayefanya ibada taona madhara ya, ya kutokusoma ukimchukua mtu ambaye anafanya amesoma alafu ajikurubisha kwa Allah kwa kutumia elimu yake na umchukue mtu mwingine anayefanya ibada kwa kuona watu Huyu anaifanya ibada kwa kuona watu si kwa kusoma sio for knowledge Huyo ni mtumbai si mtu mzuri na leo angalia waislamu wangapi hata kuswali leo waislamu wangapi hawajui kuswali wanaswali kwa kuona watu kamina Kami muslimin waislamu wengi tu na ibada hizi za watu wajinga Allah huazekeni kabisa au ushari unafanya ibada kwa kuangalia watu ibarehe mjiwa mungu anapenda ibada ya mja wake anaifanya through knowledge ikiwa mesomo ndio hapa meneo kishadi akasema waogope watu wawili msomi ambaye ni mwofu e, na mtunginga ambaye, ambaye amebobea katika ibada kwa nini asema hawa watu wawili ndio janga la kila fitna tafitinisho Sababu mwanatuoni ambaye ni faje ni mwovu huwa ni mwenye kuafitinisha watu. Na mjinga ambaye hakusoma lakini ni abid Huo pia ana fitina kubwa sana kwa kufitinisha watu. Sababu watu wengi akiishi mtu yule kwenye jamii ya watu ambao wasoma kwa kuwa au wanamuona kwenye msala mbele mwenye kufanya ibada, an-nas yaftaruhuna bihi, watu na naye. Anachokifanya wanakuta ni sawa kume ndio wanapotosha apotosha watu kwa ni ataje kusoma ni kitu muhimu sana soma ili mwendingo mtu kutobakia mjinga eh, ni kitu muhimu Muislamu asome eh asibakie mjinga kwa hivyo hili jambo liko na eh sana eh, watu kudisindikia wasichughulie kwa mali jambo eh, dogo eh, kama uislamu wengi tunavyo eh tunavichughulia vile Mana wengi tumechukulia kama idini ya sekular Ndiyo ambayo mtu akisoma ameshaacha dunia atakuwa mazuri e, ataishi vizuri hapa duniani sivyo hivyo Wewe angalia kwenye environment yetu au mahali unakoo Ni watu wangapi ambao ni graduates wa university Hawana makazi huko Hata anaweza kusema pengine wengine wakumu Maelewa? graduate of university babake alitoa pesa zake akamfundisha mpaka akamaliza akawa graduate university humu hawana makazi muishi wajua kwa nini wallahi ni ikabu ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu kwa nini tuna irad hatuna shughuli na kusoma dini yetu mali zetu ni fikuha tutoa kwa ajili ya kusoma secular alafu dini tunaweka peji Vijana wengi huko mtapata pengine alipelekwa madrasa alikuwa nyumbani anaonekana asubuah au shule hashiki, au si Gali mtakuta ni zidio ambao sisi Waislamu tunahitaji wasomi pesi watu antia waingie ofishoni wa wa ofishoni wa lakini nyumbani ukionekana leo ushikishike shule wasubu asubuah ambaye wa au mupeleke madrasa huyo bwana huyo la, Angalia sasa leo Mwenyezi Mungu aliwapatia kichapo wa Uislamu. Ile e iradi ya kutusoma dini. Wakamii kuchukua elimu ya sekuler. So, kusoma sekuler ni haramu. Lakini ile e iradi ya Uislamu kuacha elimu ya dini tukajishughulisha zaidi kusoma elimu ya secular. Angalia leo mtu anasoma, akua ni graduate lakini hakuna kazi. Ile happiness saada yenye Mwenyezi Mungu iko hakuna leo mafomfo wengine hata Kapsa. lakini mtoto ambaye alisoma dini mimi na hata mtu kidogo tu amehafadhi Qurani tu peke yake kama kasuku hajui hata maana yake hata hata kwenye nini watoto hupata mishahara yake maisha yanakwenda si Au mpate mtoto amesoma, kijana amesoma. Hata katika fasulusi sadis, sadis sadis. Na kukaa mahali atakawa kazi. kuna baraka. Lakini watu angalia e, ile tulipofanya kusoma Mungu anazunisha vichapo Hamtaki kusoma dini yangu, wacha kwa chochote tusome dini yetu tuijue hii itakusaidia wewe hapa duniani na kesho baada una mmoja wa kibibyo vinubiza sasa wewe umetoka kwenu, tarariva, ukaja hapa kusoma yani kuwa nini wewe kwenye nini, shangasa, anu, lefizel, kambia, mimi na sono kwanza nataka kujua dini yangu, nijue kumwabudu Mola wangu. Sawa? Kama basi nitakuwa mtafanya kazi eh kuhusu dini, pigine ni Mhamu, eh au pigine ni Daiya, eh hiyo wa madarasa, hiyo ndio natarajia akarudie wao umechezea maisha yako kabisa. Kwa nini naseme hapa nini? Haya hizi izo fikra za Uislamu ambazo hapo nazo. Mzee huyo huyo kama sasa watoto wake ambaye aliwafundisha sekula wako wapi? Ucompare wao na uniyeke na mimi eh sawa tofauti kubwa ya. Kwa hivyo hizi diso fikra za waislamu wengi. Wazazi wetu wa Kiislamu tujaribuni kufunguka akili zetu, tuchukulia umuhimu wa sisi kuwafundisha vijana wetu kusoma dini ya Kiislamu. Kwa nini waondoe hili janga la ujinga? <laughs> ujinga ni ugonjwa mbaya sana ambao unatuangamiza sisi kuislamu kwa jamii nyingi ambazo kuna tatizo evidently. Sasa leo tukiangalia e, madhara e, ya ujinga yakiwepo katika e, jamii au kaum ya watu wakaishi na ujinga bila mtu kusoma una madhara yapi? madhara ni mengi lakini tutataja mahali ni e, katika madhara ya ujinga e, watu wakeishi na ujinga ujinga ni sababu ya kuwapelekea watu wae nafunka walihtilafu watu kutengana e, watu kusozana sababu sababu yake ni ujinga leo angalia Uislamu wetu huu utasikia kuna mtu asema mimi ni sufi mimi ni mtu wa falika mwingine anasema mimi ni mtu wa sunna mwingine hapana mimi ni katika wale ahli al kwa nini waislamu sisi mungu wetu ni mmoja kitabu chetu ni kimoja mtume wetu ni mmoja kwa nini wawe na hizo groups ukifuatilia kiundani sababu za aljahl ni mjinga mbona wewe mslimu ni mtawakalika mbona yule awe ni tablighi sababu wa ukichunguza vizuri pale nani hizi ikhtilaf ambazo zimetokea ndani ya yetu sababu wa aljahl ni mjinga sisi kitu kwa sababu angerikuwa waislamu tumesoma dini yetu vizuri thuriddents huomsosoke wewe Watu yule akawa na Muislamu ana rangi yule ana rangi huyo ana rangi hii tena Muislamu anayokuza dhahara kwa bia Hakuna neno kwani wewe ukiwa tablighi yule akiwa akiwa sufi yule akiwa salafi yule akiwa tatizo ni tatizo lipo Una kwa tatizo kwa nini Haya yametokea sababu ya wa, waljana ni ujinga Watu tusome Kwa nini masahaba wa Mtume waliishi wakati wao hawakuwa na hizi hizi groups. Kangu yamshuna ala kalbi rajuli mmoja. Tofauti zao zilikuwa, lakini masaili fikihia, e, watu walikuwa kizuuku tofautiana, kawa na rai Lakini kwenye masaili ya misingi, wote walikuwa kitembea wa nao. Mbona leo sisi Waislamu imekuwa tuna eh, magroups kwenye islamu. Na mtume aliyeko kwenye islamu ni mmoja. Sio kama kila mtu ana mtume wake. Msufi atakambia mtume wake nani? Ni Muhammad. Tabriqi atakambia mtume wake nani? Ni Muhammad. Aliyesema sini yaani jihad, mtume wake nani? Ni Muhammad. Mbona basi tuwe hivi? Hii furqa sababu yake haikutokea sababu ni jambo wani dingi sikibingi lehadha Amirul ibn alikuwa kwake mahali akaanza nafsi utazozana vipi wakati dini yao ni moja dini yetu ni moja tu lakini kwa watu wa tofautiane ikabidi atumane mtu kwa Abdullah bin Abbas Adi, akaja Abdullah bin Abbas fakala swali kaifa hadi umma wa, wa Hu hupa, wakati nabii wao ni moja wa kibla Lakibla chao ni kimoja. Wewe ushamu Muislamu atafanya ghadha. Au wangu mwingine asada ghadha huko. Sote awe ni Shia, awe ni Salafi, Tablighi, tukisoma oh. Qur'an upo. Kibla chao kimmoja. Lakini kwa nini na wakid, wa kitabu ha, wewe na kitabu chao pia ni kimmoja, ile Qur'an pekee yake. Mbona wazozane? Mbona watu watofautiani? Ibn Abbas ndio akamwambia, nikamwambia, ya Sisi mtume iliteremshwa hii Qur'ani tukaisoma Tukaisoma Qur'ani wa alimna wa na tukajua eh, yali, yali, zile sababu za kutalishwa aya hii sababu nini? aya hii wapi ilikuwa chazo nini ikishuka ayuhi, ilishuka kwa sababu ya nini na mtume alifikishiwa liko wapi hivi lakini wa anamu, sayakunu lakini kutakuja baada ya sisi watu yakrauna alquran wala ya fi watakuja watu e, wataisoma Qur'ani lakini masikini hawaelewi eh aya hii imeshuka kwa ajili ya nini aya hii kwa sabi ya nini hivyo na chango, kwa hivyo watakuwa na hali hiyo akasema, fayakunu, likuni, taumi, kwa hivyo kila watu kila watakuwa kila mtu na hali yake huitabidhi wana rai zao hawa ni wasufu wala zao hawa haka sababu ni, ni ujinga kilichowafanya mtu ana rai yake sababu yake ni ujinga kwa sababu mwisho ukasema eh ibn yambas eh wakiwa na hali hii asemwa ya yaktalifun wata tofautiana fa idha ikhtalafu watakijana leo angalia waislamu walikuwa na vita vikali baina yao tablighi hampeni eh tosubu eh mpanikapa to peni siku fulani hawa wafikia hawa kwa nini chanzo chanzo kimekuja ni ujinga kwa kutusoma chanzo kikubwa ni ujinga kwa kutusoma mimi nitatoa mfano wa e, sura na ma madharia ya ya ujinga nikipiga mfano wa zama za nyuma ambao kabla Uislamu haujaribiki hivi tunavyoona leo kwa sababu ya elimu au kutakuwa na elimu kuna watu wanaitwa khawarij sawa unajua ba khawarij hawa ni watu naweza kupala tatu kumjua mtu kimjua kama huyu ni khariji na kupala 3 Ukimwona yeyote ambaye ana moja katika hizi alama umjue katika hawa. Walianzia huko nyuma na leo tuko nao. Isikujalishe wao jina tena jina gani siwa mtu fulani. Ah ile wewe na hii alama tu. Umjue huyo ni katika hao. Ukimpata mtu yastahidu dima almuslimin Anahalalisha damu za Waislamu. Watu gani ose Waislamu akamua damu zao? Kwa kasuba tutasememu wali mnafiki. Aweza kuingia na bomu mtu, bomu akafa bomu. Umeelewa? Akafa bomu, akaingia kwenye msikiti kama hivi. Sijamnia mjui. Akaseti bomu mwingine na napige grenade. Kifika time ajilikuwa yenye msikitini mzima walikuwa pale. Kwenye swala tunatumwa madada au swala ya jamaa. Kwa nini hao walikuwa Waislamu watu wa mafari? Wanafiki wale wana... pengine kuna mtu mmoja au wili baada ya takuanipua lakini atawachanganya wote pale. Kwa nini? Ni wanafiki wale. Ukimpata mtu anakasuba kama hiyo ni katika hawa. Leo ana majina mengi sikia ishariki. Eh, Muslim brotherhood Mdere, ha majina tu lakini hao hao. Hiyo ni moja kati alama zao. Pili ukimwona mtu yeye anakasumba za kuanganyia watu anayakhruju al-hukama. Kuwatia hamasa watu watoke ridhi ya serikali za Kiislamu. Sawa. Njoni huyu ana alama ya hawa hao ni katika hao kama ni jana domo mawinyo. Ameza kuja mpis dalilie kwa Biblia bwana sikiza bwana. Serikali ya Saudia Arabia yule viongozi pigozi makafiri wote wale. E, kisa kuna nini baba? Eh ndotufanyaje? Eh yule Mohamed Salman atatekana yule aondolewe. Kwa makini na yule mtu. Ataka kukuingiza kwenye nyafu yao. Ndio hapo wanazomzia. Tena watu hao utabata atakwambia serikali ya irani ndio serikali ya Kiislamu lakini serikali ya saudia ni serikali kitakafi Kuna nini kubwa Mbona huku Mashia uone ni Waislamu mbona huku Watwasuho uone ni Waislamu Huyo ni mjue apo na problem hizo ndio baba anataka kusudia ndio sasa ni mispeli kukaa kisuka kisumbuka hivi a kataka takrifi ile famo hawa watu Walikuweko ndio tusema ndio awwal pote la kwanza kupasua ile jamaa ya Waislamu pote la kwanza kusuka kwenye Waislamu ni hawa watu ya na walikuwa za mazalani, za alibi na sana za alim bila walimsumbua sana alim na alipopewa uongozi hawa watu machimbuko yao walipozuka sababu yao ukiangalia sababu na chanzo ni ukinga sababu na chanzo nini ni tazala, kapababa, katika madhara ya Uislamu anakumbana sababu ujinga ni ikhtilafu ni hawa watu, aliko eh, alibi na utawafana ya kwanza. Hao watu na ile imani ya uongozi. watu wakiwa kwenye safu yao lakini walikuwa na malengo yao pale Walikuwa na malengo yao. Kwenye historia ya Kiislamu ukisoma baada ya kutawalishwa na Byzantine uongozi kulikuwa na malumano ya kutofahamiana baina yake na Muawiya, ambaye muawia alikuwa ni e, governor wapi kule Sham. Sawa? Akiwa chini ya e, serikali ya Kiislamu ni masail ishtihadiyah kuhusu e, ya kuua Uthmani ibn Affan namu e, wakatofutiana eh bali masahaba kimo Uwiyah na Ali ibn Abi hanyo, kwenye fitna ikitokea fitna mara nyingi na magia, fitna. Basi, ani, na ha, watu wengi huwa wanabeba nani fitna kwa ya nini kutokuwa na elimu haa watu na ya nilipotokea a haya ya baina hawa e, wa kulipelekea mzozo wa kuvutana baina yao hata kupigana watu anapigana pia sababu ya fitna wangu watu wakajitoa na kujitenga kwenye lile kuni laani bina vitalib kwa sababu ya ujinga wao na baadhi ya shugha ambazo walizibeba wakijiona ni wasomi kumbesi si wasomi wana ujinga wakaleta sasa walipojitenga na Ali na bali wakamfurisha kafsaa akasema Ali ni kafiri afai wakajitenga wakakape. watu wengi soba, ni watu wili, watatu a ni kundi ya watu takriban zaidi ya 1600 watu nitenga wakakaka sasa ali akajaribu kuwa eleza kielimia kuwatoa zile shughuli lakini watu wakinaika siku hiyo ndio akajitokeza Abdullah bin Abbas unajua hapa uangalie elimu ukiwa na elimu ucompare na mtu ambaye ni mjinga ujinga ni kitu kingine kibaya sana Abdullah bin Abbas akamfata Ali bin Abi Talib akamwambia naomba ruhusa mimi nataka kuwafuta hawa watu nikajaribu kuzungumza nao. Ali akamkatalia Kawambia, siyo, wataku, akawambia hawa watu sio watakuwa hata wao. Lakini akamwambia hapana nipe ruhusa. Akapiwa ruhusa kaenda. Alipokwenda Ibn Abbas kika kuwapata eh, mahali waliopua Akawambia hebu nielezeeni mpeshi sheha bari. Eh mada ana kama E, a la ibn ammi rasul yani niki ambaye yeye nimewapelekea nime, mpaka mumtie dosari e, kijana e, wa ammi ya mtukufu sallam amenye alimewekali na wale muhajiri na saba mtukufu wal ansae mpaka yimi dosari mkajitenga kizi yenu hawa ni wanafuzwa mtume mwatie dosari na nini wakamweleza akamwambia sisi namo matatu na maangavi na 3. Haya ndio ambao eh 25 waliandao eh hawafiki. Kaambia mtieni ikiwa nina uwezo wa kuwabainishia ilmiah tabainisha. Bas kaanza kumtajia jambo la kwanza wakasema eh sisi alii binadamu kufundisha kwa sababu hakka alijana aliyofanya wanaume ndio mahakimu kwenye amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na Mungu kwenye Qur'ani anaambia ki hukumu na Qur'ani wamalalam ya hukumu bima ansala Allah fa ulaikaumun kafirun kwa hivyo hakutumia Qur'ani alitumia wanaume hukumu kuwafanya wanaume ndio mahakimu yani kafiri wewe mtu kama huyu atakupatia kupiga aya kama ile suto suto pale naye utasema huyu ndo anayenimu bali kwa sababu sisi ya li, tukajitenga na ye. Ya, si Qurani na amri ya Allah wapatia hukumu na kuhukumu ni wanaume akawaambia sawa hilo mmoja nilisikia nilipili na wakasema fa inahuqatala walam yasbi walam yana yeye alipigana vita hadi ilikuwa viviche vitokea baina ya eh Potela Ali na Mama Aisha alipokuwa amekwenda Mausimul Aj akitoka e, na watu wake kule kwa kufanya sulhu wakatoka watu uga uga iini, e, wa uhaini eh wa upande uno kwa kafara waka pigana viviche mwisho tukakana lakini watu walipigana sasa hao watu ambao walikuwa kwenye upande wa Ali na wakamtiano sare aliyokwambia mbona alikijana na pote la mama Aisha eh na wala mateka ikuwa e, wale, awateke, wale shina, mbona, mbona Abbas inkana, e, alladhina katala, kufa, ikiwa wale ambao nao ambao ni mama Aisha ni makafiri eh basi laqad halla sabilikuwa ni alali wao kuwafanyia kuwa uchukufanya mateka au wateke au na kuchukua ngawira wengawera zao wa inkanu mu'minina ikiwa ni waumini mahal halisana ilikuwa si halali kupigana na wao tukua na hiyo shukwasisi ni basi kwa nini alie je hapochukua ngawira eh hapochukua mateka e, na ikiwa wali pigana nao wale watu eh kafiri eh, mbona na wao nasaha wakamwambia alifuta jina la, jina lake eh, au la Amirul Mu'minin kwenye mkataba ambao ulipita baina ya Ali na Muawiya watakasulu wakaandika baadhi ya bunut, eh, wa e, kwa hivyo kwenye kichwa cha ule mkataba uliandikwa haya ndio wa e, asikiana Amirul Mu'minin na Muawiya ibn katika jambo la kuandika Mu'minin yondolewe iliandikwe ni kwa watu wa Hawa watu hawa, wakasema kwa kuwa alifuta hili jina la aminu basi al-kafiri ni aminu kuf... al wa makafiri ilisho mangapi 3 kwa sabi ya mdinga. Sasa Ibn Abbas radiyallahu ikitokea fitna hauwezi kuingia kwenye rekta Unaepikana nayo Ibn Abbas radiyallahu akawajibu akawaeleza Akawaambia ya kwanza araitum in qara'atu min kitabi wa min sunnati nabii ikiwa mimi hizi nitazijibu kwa kuwasomea aya za kwenye Qur'ani kitabu cha Allah na kwenye sura za ambazo hizo nusus yaruddu bi qawlan stawa ngesheni hizi kaulizeni mtaridhika sivyo haki na uta, uta, ujinga wa watu e, waliokuu wa kibeba nusus lakini kwa azimengo na uangalie elimu ya ibn Abbas aliokuana nayo yao kwenye haki istrar, akawajibu shugha ya kwanza akiwaambia ama kauluko kauli yenu ya kusema eh, ali hakam arrijal eh, fi amri allah kama ali alifanya wa wanaume na mahkimo kwenye amri ya allah fana akrau alekwa mimi nawasomeni eh, aya kwenye qur'ani ambazo zinaonyesha eh, ya kwamba eh, munyesungu alirogesha eh, kwa watu wa hio jambo aliwaachia nini wanaume wao wa ni wani hukumu aya ndani Al-Maida ya al al ya amanu la sayda wa antum huru. Wa Musiwe, ee, so, wa wa wa ikiwa ya au ya ukihimirimia kuingia kwenye ibada ya haji au ibada ya, e, ya umra wewe e, kiwindo njiwa, au ni nini ukakataa kumuinda tumekatazwa ni haram. Mungu wakasera, mingu, lakini yule ambaye ataua e, atamuinda mnyama kwa kusuri, fajazao, mikluma, katala, yahkum bihi dawa adl minkum Mungu wa sabi. Mwenye kuua kiwindo kile kwa kusudi Mungu alirejesha hukumu yake Anasema e, mwenye kufanya hivyo malipo yake kafara lake ni mtu huyo achinje mnyama mfano wa kile kiwindo ambacho alikinda Tena mwenye kukisia kitu nani wahukumu hilo jambo watu wawili waadilifu katika nyinyi waislamu Mungu hapo niingilia hilo. Ah, aliwaachilia nini? Waislamu waandipo watu wawili waingilie. Uliua eh swara utatinja mnyama katika wanyama mifugo yetu inyofanana na yule mnyama. Kafara yake. Lakini kwenye hukumu hiyo nimekinana nani? Watu wawili, Waislamu wawili waalifu katika nyinyi Waislamu. Akawaambia msemaji hapa, Mungu hapa ni amri yake, anielekesha kwa nani? Kwa wanaume wanaotoe hukumu wa, wa kisia wao msemaji Kisha ali, siwa islamu, wa, kisozana, wa wili mke na Sao, utesi Mungu bine, wa baini, min alihi, wahakama min alia inuri dha islah yuwafikillahu bainah mkichilea waislam e, msoso uliotokea baina ya mume na, na mke waliteta e, wacha kwaachane mungu alitupatia solution nasema tumeni hakimu upande wa mume na hakimu upande wa nini Wamke, wa mke waende wakakae ikiwa hawa na na wawili wanataka islah basi ile hukumu itakayotolewa na hakimu upande wa mume na upande wa mke Mungu atawafikia Mungu alizingatia hukumu itakayotolewa na watu wawili wana kwenye islah baina na saujeni ni hukumu ya Allah pia Akawauliza wasemaje hii ni kawia Mungu ajirekebishe kwa nini Mbona ali kunde kufurisha kwa kuchagua watu wawili katika masaba wakae watafuta ya mzozo wa Uislamu wanaoteta Wao ndio watu wa solution. Wanasema hapo Quran. Hapo Mungu alirejesha mambo yanamhusia hili wakasema tumeridhika hiyo. Shuhara imetoka. Oneeni wao ni vitu kwa uginga akaja msomi aka kisha akawaleta kwenye e, ya pili akamwambia kusema falam e, aliwauliza ali ilikuwa amfani, e, mtuma enu, Aisha, Aisha kwenye ya Ee, mama Aisha e, ilikuwa hili alipopigana na potelaki ilikuwa amchukuwe Mama Aisha ambaye ni mama wa waumini amfanye mtumwa kisha amhalalishe kama wanavyohadithisha watumwa wa kike. kia kwenye vita waislamu tukipigana na wakafiri tukawateka wanawake na wanaume ugawanywe wakafanye watumwa. Ukipewa mtumwa wa kike siko mpaka uende kupigwa chua ukipewa huyu binti ni katika wale e, watuma waweza kumuingilia bila doa sasa ndio kauliza je, mlikuwa matakali amfanya mama Aisha ama alalise kama anafurahisha watu wengine ikiwa mkisema na am fakat kafatukumekfu na mkisema hapana sawa mkikataa hilo hali inawezekani pia mtakuwa mwingia watu kwenye, kwenye Kwa hivyo cha, katika eba, ina potofu "Ima mkubali hili au mkubali hili na yote yapo kwenye mambo hili huko hakufanya kwa sababu angemchukua mama Aisha mtuma, na wakeeza mtume nyuma zetu waenza kumfanya haiwezekani akawatia kwenye box wakakubali wakawaikauliza akharastu min kwenye ishu bani umetoka wakasema na. Shatoka. Tumkubali. akaja kwenye shuba ya nini ya tatu ya mshru akamwambia na kauli yenu ya kwamba amiru almu'minin alifuta jina lake e la mkataba waliwandikiana ye na muawiya E, awambia, teni, yamu, ambaye, na awambie nini mtawaleteni jambo ambalo mnaridhika linifanye na mtu ambaye mtaridika naye naye zaidi hata kuliko alivyofanya ambaye ni Mtume Alihi salatu wasallam akakukumbusha tukio la sulhu al walipokuja kuja kuandika na Mtume sallallahu mkataba wa kufanya sulhu baina ya makoislamu na wale makoreshi. Kwenye mkataba ni kwa hada masalaha, Rasulullah sallam na yani haya tulioandiki mkataba na sulhu iliyopita baina ya mtume ambaye Rasulullah na wale alikataa Rasulullah. Alimwambia dau Maakati na sisi tungepiga vita chukua kutoka kwenye mji wako lakini neno rafufute mtume akakuwa anapata kasomo ibn ali futa siku ni ali, futa, ilafudia, rasulullah ali, akata, lakini mtume mwisho kalamu akafuta yeye ndio akawauliza ikiwa mtume hili alifuta alifuta jile la Rasulullah siku ile akutaka suluhu na makafiri kule kufuta yeye eh, Rasulullah ilikuwa si tena Mungu wakasema Ndiyo, kine, alibi, kufuta jile lake la Amirul Mu'minin wa makafiri binari, watu Watu takriban mbili wakarudi kwenye haki, wengine 4000 wakasema hapana. Hatukubali, wakabakia kwenye utovu. Kwa nini? Sababu ya ujinga. Utokusoma. Wakataswaini jamaa Na hii ndio tatizo kubwa leo Waislamu ukiangalia furka yetu, ikhilafu yetu, sababu huo zaidi kiundani sababu yake ni ujinga. Kwa hiyo na akrab mithal sura ya, ya karibu zaidi naweza kuipiga hapa leo nyinyi mkiwa wanafunzi mko kwenye saa ya kusoma hii huni ni mfano niliupiga mimi wa watu wa zamani leo angalia ambao ni za mwisho ambao mtukuselema anasema inna min asharati sa'a an yaqillu alilmu wa yakthura aljahl katika alama za kiyama elimu itakuwa ni chache utakithiri ujinga Leo angalia mfano mdogo wa sisi e, wa Uislamu hata nikikipa mfano wa sisi watu wa sunna. Ukiangalia misozo mingi inatokea baina ya al sababu wa utapata ndio kuna asbabu misozo inatokea ndani e, watu wa sunna lakini mi ukiangalia ndani yake watu wa sunna sana watu wengi wa sunna sababu wa anja yule amchaka yule yule amchaka wa yule watu kwenye saa wa, wanafusa ukifutafuta vizuri ukasikama mahali vizuri, ukasoma ukiangalia sasa utasema hawa watu wa wote wao ni watu wa kukania ni ujinga sababu wa? ni ujinga sisi tukijengene aljhad sababu wa. kwa nini wallahi angalia una maoni watatofutiana kwenye masaili 100 lakini wasikwone ukikiteta yule anakuwa na rai hii, anakuwa na rai hii lakini unamukiteta. Lakini angalia sisi mtala mabuneli. Utapata leo mwanafuzi, aradhi ya bimainda, ameridhika na kile kichache alichosoma kidogo. Bas utamwona jijifia bwana. Soma hii nini bwana? Soma hii nini. Akimpata mwezake anaokosa dogo, taandika yeye. Mambo tusomeni jamaa. Hizi ikhtilaf na eh furaha mira ninazo baruku sana kurukhisha ukiangalia ndani ukikama ukiangalia chini ndani utapata sababu yake ni ujinga ndio nazokuwa uchelewa alinom eh Shawkani Mwenyezi Mbrahemu anasema ansaful mutakallim almutalimina watu e, waliosoma e kidogo wale wakati katikati ambao ni wana wa ulimu hao ndio unasema ni maisha usharu ndio vyanzo na michimbuko ya fitna huwa inaanzia kwapo haito kwa maula madule oh hizi na wetu wa sunna hapa katika wale wasoma wanafizwa dogo na kuleta furuka kwenye safu ya watu wa sunna sababu ukiangalia hua ni ndio mshukrani kwa asmani ansaf almutalimin asema bi maisha alshar wa fitna ni chanzo cha shar na fitna kwa hivyo hizi mbadia sura e, tunamhimu sisi waislamu leo kusoma kwa kuwa tumeingia kwenye majali ya kusoma katika madhara ya ujinga yanachangia ya hili jambo sisi hatoei kwa barabara moja ni kwa sababu ya nini kutokusoma mtu aza kuwa amesoma elimu ndogo na elimu ndogo huwa ni sumu sawa ni, ni sumu kwa hivyo mtu akisoma e, soma vizuri eh ni kufahamu, vizuri pili katika madhara ya pia, ni sababu halaka kama nivo na wa riwaya jahfi, suna ni utu. ya Jabir ibn Abdullah e, baba yake ambaye kisa akieleza baba Jabir mwanawe Jabir asema siku hiyo walitoka ma jamaa min ashabi Kipote cha e, watu Jabir na badia wa walitoka fi Fasaba, e, wahid minhum eh haja mmoja kati wale e, watu akapatwa na kugongwa na jiwe sawa nikamkasua kile kichwa chake akawa na nyekuti mikwa na damu sasa ilipofika time ilibidi anyastashira asaba au kutaka ushauri wale wenzake sababu ana jeraha kwenye kichwa sawa yeye eh mimi naweza eh ufanyaji nitaka kuoga mfanyaji e, mimi niko na jeraha watu wale walio masaba wazake walokuwa nao wakamwambia sisi la na julaka ruhsa hatupatii ya wewe kuoga sababu e, lazima aoge na mtu ana jeraha wapi kwenye kichwa waenda zika lazima Mtu anajaraha kichwa, wewe unajua lazima uoge. Mkamwambia Fatwa bwana ya kuoga. Akaenda akaoga yule baba. Faktasaba akaoga na maji, alipooga. Famat, alikufa. Alipokufa, asema baba Jabi waliporudi Madina ilibidi wamueleze ile Mtume صلى الله hili tukio. Naomba kutotokea kana wakana wakada mtume صلى الله عليه وسلم wakaani bin nabisa kwamba nilikuwa na mtume aliyokuwa ameghadhabika Hasira kubwa sana alikus nile tukio kisha ndio akasema haya maneno tu sana kwa kuzunguzana ukali kataluu qatalahumullah waliimu mwenye shungu pia kwa nini sababu Mwisho mtu akasema ala saaliwe, Kwa nini hawakuuliza inna ma shifaa al aswa? Tiba ya unyinga ni kuuliza wao walikutafatia kwa haraka biduni ilimu na kama ni ni sababu ya kuangamia shekha. Utaangamia wewe utaangamiza watu kwa sababu ya ujinga Leo ni watu angapi maskini eh mpaka mtu mwenye kushona viatu fundi wa viatu upate vya mtu ambaye wewe kama unijakungunga sinano kwa miki Pakia na elimu yako hiyo ya kunungana kunungana sinano atu. paka wa viatu au mpika biriani pia atapatia fatwa nini ya dini imefikia hali hiyo kiislamu kwa hiyo usitamshiangamie sister hali madhara nini ya kutosoma akhira katika madhara pia e, ya kutosoma ni sababu e, mtu akiwa ni jahili lisadhihi alihakki ukiwa usoma ni kizuizi cha kutoidua haki. Na leo watu wengi wambakiya kwenye upotofu sababu ya sababu ya ujinga wana kizuizi kinachochangia wao kutojiona haki. Na leo watu wangu sana lakini watu kuiona haki kuna kwa na ugumu sababu ya hichi kizuizi, aljaha kwa ujinga. عليما ابن القيم رحمه الله ناسما والاسباب المانعه من قبول الحق اعسب السباب ambazo zinazosuia injukubali ati keria mambo laini akia sema eh sababu hizo ahamu aljaribi eh aljaribiti kule kwa mtu ni mjinga na dini yake wa huwa sababu gharib. asema na hii liyo sababu ya aghnabia e ala akhar al kwa ni watu wengi kinasa kubwa wale wachagia watu wengi hawaioni haki kwa sababu ya kutoku kwa nini fa inna e, man 'ada asema mwenye kuwa mjinga na kitu chochote e, adhabu wa adalah anakifanyia adui na ara wafanyia wale wengine sababu nini? Kwa kama takuwa kupata hidayah ni msome. Naona times lakini kiufupi. Nukta ya Kwenye kadiria e, ya mtu kujitolea hoja kwa masaa ya sharia kwamba yeye Hili jambo hakuna eh subaha wewe kama unaposoma wewe jipange una ya kujibu ya hapa ya ibn Femi, rahimahullah alikuwa zungumzia lakini kwa sababu ya, ya wakati siwezi kwa itazunguzia kwa e, kifupi ile fikra aliyozungumzia Muislamu ikiwa wewe unasoma au ni Muislamu yupi ambaye tunaweza kumchukulia ana udhuru na mwingine hana udhuru alimawili muhimu ana, e, ana tafsiri Mzuri sana alizungumzia e, kwenye jambo hili akasema ikiwa muislamu ataishi na ujinga kwenye hiyo environment ambayo walimu wako wasomi wasomi wako na sababu za kuondoa ule ujinga yani za kuondoa ule ujinga zipo sababu wasomi wako kitabu vipo wasaini za konologia zipo sawa lakini wewe mwenyewe tu ukafanya iman na usembe hakujishughulisha sawa akamakia e, na ujinga akaacha mambo ya wajibu akaparaga mambo ya maasiya akaparaga mambo ya kufuku na hana sababu nyingine ni ya usembe tu huyu mtu hana uso unatoka kwenye uso una uso oh. kama mtu anaishi hapa kilifi umeelewa wewe unaishi hapa kilifi town hapa Maasati ya mshehe wapo, wasaidi za kusoma zipo, misikiti ipo, lakini mtu ana time ya kukaa aski dharsa, afaidike pale, hiyo time hana, Akabakia na ujinga. Wewe unaona? Utakapenda uulizwa. Lakini kion mtu atakuwa mwenye kishizenza Hakuna mautaji huko, hakuna maduaaji huko. Sawa? na wasaili za kondoole hakuna huyu, eh tuweza kusema anaweza kuwa na uyo sababu wasili za hana hakuna mashete, hakuna maduati. na anaishi sehemu mbali na zile wasaili kuwa na aneza kwa, na kwa masio kila mtu ambaye eh, kusoma Ayo bwana kuna kingine bwana mambo wasomea ah, ah. Kuna masaili, dharulia, kwenye yetu. Wewe lazima uislamu kila mmoja individually lazima ajue. Wewe akamza mambo ya larula, zile wao lazima uzijue. Lakini leo waislamu wangapi eh, Kwa ni mengi lakini kulaso A T C pada